Doina pentru ziua a șasea Doamne, așa cum să facem pe un după chipul și asemănarea noastră ai rostit, tot așa din lumină, făptura, cugetul și mintea noastră ai alcătuit, Doamne, așa cum trupul nostru să alerge pe calul timpului i-ai dat, tot așa sufletul să ducă rod duhovnicesc poruncă aluat, Doamne, așa cum trupului, chipul tău, cel Dumnezeesc, ai dat, tot așa sufletul să capete asemănarea prin nevoințe și rod l-ai chemat. Doamne, așa cum flacăra cuvântului tău a să mereu a stat, tot așa luminile gândului tău Dumnezeesc care adevărul și viața ne-au dat. Doamne, așa cum sufletul în trup să se sfințească prin Tine, l-ai lăsat tot așa în veșmântul de nuntă la taina Sfântului Botez l-ai îmbrăcat. Doamne, așa cum în cununa cumpătului ochiul Tău avegat, tot așa ochiul conștiinței noastre să facem cele sfinte ne-a învățat. Doamne, așa cum în Sfântul Potir sângele și trupul tău au stat tot așa, spiritul ce ne l ai dat în cupa conștiinței ne-a luminat. Doamne, așa cum Duhul tău viață lui Adam i-a insuflat, tot așa în noi Duhul Sfânt vorba cea duhovnicească a semănat. Doamne, așa cum gândul tău prin noi ființă a luat tot așa să facem poruncile tale, poruncă și putere am căpătat. Doamne, așa cum în șase zile toate viețuitoarele, cerul și pământul le-ai făcut, tot așa prin Duhul Sfânt o lume în noi să zidești prin iubire ai putut. Lacrima de mărgăritar a iubirii Doamne, Tu ești lacrima de mărgăritar a iubirii care la față ne-a schimbat, să fim duhuri ca îngerii tăi și par de foc, așa cum sunt slujitorii tăi, putere ne-ai dat, când cu straiul de nuntă sufletele noastre le-ai îmbrăcat.